O espacio radiofónico donde puedes falar lo que quieras. Siempre que tenga sentido. O no. ¡Fala Meride a Radio Natural!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 cabeceira, vai a sintonía se curraron aquí Gonzalo e máis Rachel, verdade? Está oh, guapísima É unha maravilla Gracias. Pois, bons días estamos xa no segundo programa de Comaros Verdes, benvidas, benvidos comareiros e comareiras aquí continuamos coa actualidade máis fresca deste noso instituto Agora mesmo aquí representando Gonzalo Filloy. Bo día. Ola, boas. Tamén temos por aquí a Raquel Facor, máis coñecida como Rachel. Ola. Eh, como non, a é unha de Taboada que non pode ter outro alcume máis que ese. Ah, oh, É que sabe saudar polos pelos, porque a ver, <risas> estaba Pois nada, hoxe o mesmo de sempre, basicamente. Imos ter o noso espazo da xenda. Sí, tampouco é que... <risos> tampouco é que vaiamos ser moi originais. Imos ter o noso espazo da xenda, Imos ter o noso espazo a palabra do día, Imos ter tamén o espazo de ciencia... Ai, perdón, que me están corrixindo que non é a palabra do día, é a palabra da semana, desculpad. De Espazo de Ciencia eh, Tamén teremos de novo con nós A Fe Núñez, a nosa compañera Para facernos unha serie de recomendacións De lecturas para estes días En concreto, unha, porque eu creo que Un libro por semana tamén chega a Que vos parece? Deixámonos de leer e irmos alá Si? Si, palante Se lle dades a cabeza na radio non, non Adiante sí. Vámonos Ben, pois empezamos cada sección máis chache de todas en desmerecer as vosas, eh, calquera río contrario agora, sabes? Ben, pois se a semana pasada tiñamos bastantes actividades, esta semana temos unha boa morea delas. De En canto ás actividades que terán lugar durante as horas de clase, o alumnado de de terceiro da ESO, a segundo de bacharelato que curse en cultura clásica, latín ou grego, e tamén os que queiran vir, por suposto, asistirán a unha recreación de xogos antigos grecorromanos, da man da Asociación Galaequia, case todos inspirados nos restos arqueolóxicos atopados en Pompeia en Roma. También, el alumnado de 1º bacharelato A visitará las instalaciones de Gym Sports para conocer los almacenes de material deportivo. Gym <laughs> <laughs> Sports. Oh, <laughs> yeah. Yo, para mí, siempre fui Gym <laughs> Sports. ¿Es eso en inglés o en inglés británico? Gym Sports. Bray. Bray. Bray. Entonces, asistirán a Gym Sports para coñecer os almacéns de material deportivo e o sistema de logística que teñen ali. E se crees escoitar a entrevista que lle fixeron ao director xeral de Gym Sports, xa sabedes onde atopala, non insta doies. Os xoves contaremos co monitor de MAFRE que eh, fará xogos interactivos sobre economía familiar básica columnado de cuarto º ESO, de 1º bacharelato e do ciclo de Gandaria. E compre tamén a notar que o día da filosofía pensado, pa, pensado para o pasado Benres queda adiado para... Esta semana! Uh. Si, sí, como escoitades, queda prometido que toda semana faremos distintas actividades para mostrar o que nos gusta a filosofía. E agora, que aínda non acabei, falemos dos recreos activos. Comezamos coluns, que temos aquí a Emma toda emocionada porque celebramos o Día da Ciencia no IES. E wow. imagino, e aseguro, que vai morar moito, non, é Emma? Evidentemente. Tenho que fazer publicidade do Club de Ciencias, por favor, anótense. venga Que, que, wow. que gran publicidade. <risas> Imos a tirar unha cheia de experimentos científicos co que os rapaces van a poder xogar alí en directo descubrir que a ciencia mola eh, moitísimo en contra poderán xogar en diferido quelles non, porque capa que eu son capiteño de equipidade a cambio de ir. algo distras que quedar ou xa se sabrá ah vale <ríe> azúcar cloroformo <ríe> <ríe> pois pues xa sabedes e eh, día da ciencia no ís o martes temos cita na biblio cunha lectura dramatizada en lingua portuguesa, así que pasade por diante e xa que estades, entrade para desfrutar dela. O Mércores volve o texe-manexe, vai Emma, e vai Nuria, e vai Clara, e vai moitos máis e ti tamén vai, se queres, fazer cousas cookies. Que te parece chiste, Gonzalo? Que nota me das? Corramos un estupido velo. Volve o club de gancho do IES de Melide. Hai un sofás esperando por ti no recreo. Irma, Clara e en Núria encargaránse de todo. En te semanexe, non te aburrirás. Nos recreos activos non damos puntadas en fío. xa vedes que é unha chulada isto. A mi encanta, ve. Pois nada, Fantasía. como queiras, pode seguir, Raquel. Veña, e chegou o xoves, e chegou o momento de moverse un pouco ou moito co Tabata. Quedades todos e todos convidadas a suar e pasalo ben. Non xa veremos, seguimos, porque depende de do fit que esteamos ese día. Quizai sobre decir que podedes atopar info diaria no Instagram, arroba iesdemelide, onde tamén podedes escoitar os programas completos de Cómaros Verdes. Como vedes, esta semana, se ven a semana pasada, estábamos escoitando música máis rapeira, esta semana tocalle a unha música máis puncarra, roqueira, e xa veremos porqué. Agora imos coa sección de recomendacións para ler durante estes días. Teño aquí a miña compañeira de departamento, Fé. Que tal, Fé, como estás? Moi ben. Está moi ben, porque eu supoño que xa a maioría da xente saberá que Fé acaba de sacar do forno o seu super mega... Genial poemario en sístole verdade Fe? Bueno, eh, en sístole ando agora mesmo <risa> ando co meu corazón sístólico por aí adiante E que ademais é un poemario que ten moito que ver coa nosa contorna eh, sobre o que xa falaremos máis detidamente pero ademais o mércoles 29 de novembro vais presentar en Melide en sístole así que hai que ir a esta presentación porque vamos, é unha ocasión que pasa moi poucas veces Veña, eu convido a quen queira ver, vir. Pois veña, imos alá. Cale é a túa recomendación para estes días, Fe? Bueno, pois a lectura recomendada para esta semana é un delicioso libro de relatos que se chama As faces do diamante de Celia Díaz que deixa, a, deixa nos ver como é que as persoas, todas, eh, en xeral, agochamos moitas veces a vergonza, a decepción ou o fracaso. Pois iso, é un libro así como a vida mesma, cando brilla e tamén cando apreta. 25 de novembro. Día internacional da eliminación de violencia contra as mulleres. Nos decimos non. Xa está ben. No IES de Melide rexeritamos a violencia contra as mulleres. En calcara das súas formas. Ola de novo, comareiras e comareiros. Para empezarmos con intensidade, aí vai unha escolma filosófica. A vida é como un rosal, ten flores, pero tamén ten espiñas. Por iso, se a semana pasada falábamos de comaros polos que botarse a rolos cheos e cheas de ledicia, hoxe toca definir unha palabra algo menos bonita. O termo en cuestión é... Perresía. Pelresía. Pelresía. Ola. Ou, como se dí na zona central, Palresía Non é correcto, ainda, R antes de E. Compañeiras, aínda non é o tempo do debate. Agora Eu, eu apoio te, é que é má do bloque oriental, entón... Non é correcto. Aquí hoxe hai moita, aquí hai moita tensión. Ben, compañeiras, vamos a, a guiarnos polo dicionario da Raga. Segundo Segundo dicionario da Real Academia Galega, Trátase dun substantivo feminino. Cuxa primeira acepción é parálise. O exemplo que nos ofrece o dicionario é Unha perlesía afectoulle a parte dereita do corpo. Por outra banda, a segunda entrada di tal que así. Debilitación dos músculos acompañada de tremores xeralmente causada pola idade. Ilustrada polo seguinte exemplo. O avó non podía andar por mor da perlesía. Ben, pois unha vez definido o marco teórico, agora sí, compañeiras, quen dá máis? Por aquí había alegacións. Evidentemente. Primeiro, son bloque central. Segundo, dice parlesía na miña zona. Non me vou a meter coas definicións da raja porque son corretas. Eu sou que ven nunha nun orde ministerial, nun decreto-lei, sí. real decreto-lei. O sea, de... Está o galego normativo despois o galego de tabuada, que teñen a mesma validez prácticamente. Se vostede fala galego de tabuada, pois pues todo é correcto E ninguente entende. Non é Sobrelo correcto iso. É correcto. Ah, foi dicir. <risa> Entenderán tú de Lugo Os da eh, montaña de Lugo o o montaña. Oriental, claro. Enténdanme todos porque Xa, a miña supremacía lingüística é oh. territorial, permíteme decir que o mellor galego é o que se fará na miña zona, é punto Ben, queremos Xa lembrar pues, unha vez máis es eh... Entre ¿cómo? broma e broma queremos eh, dicir unha gran verdade e é que todas as variantes dialectais son fermosas e válidas Outra cousa é na escrita que, como eh. corroborará a nosa lingüista experta Olaya pues é o galego normativo que temos que empregar nos escritos, nos no sé exames EOI. No sé, Na EOI, por suposto todas las, menos eh, obviamente todas aquelas inxerencias lingüísticas por así dicir os castelanismos ou as castrapadas que dirían outros esas non son válidas, pero as variantes dialectais son fermosas, necesarias eh, válidas todas, eh? Así que non nos poñamos rufos. Si sí, Gonzalo, a verdade é que ben moi ben que digas isto porque hai que insistilo moito. Eu sempre lle digo alunado "Falade coas vosas eh, cos vosos trazos propios da vosa zona e iso ten que ser un orgullo", porque si sí que é certo que moitas veces camuflamos, non? Porque nos parece menos válido, pois eu que eu que sei a se ese pero é totalmente válido, é máis, deberíámolo valorar aínda por riba. Que pasa que despois tamén temos que saber cal é a lingua estándar e a norma, non? É como se vós, profes de inglés, ensinades o inglés que se fala eh, En Bristol, en diferentes vilas de, de, do Reino Unido, que tampouco sei o nome de moitas, en diferentes <risas> lugares dos Estados Unidos, no? É como se, si, claro, vostedes que ter un inglés que ensinar nas aulas, non? Que neste caso tedes dous porque sodes des asixente moi especial, ten que haber un modelo, galego, pues, que haber un modelo porque tamén estamos bien, no eh? mundo, no? animo vos por certo a que vos quede esta voada no mapa porque uh, pero vai pero ta... costar a topala pero eh? no, está eh? oito veces a pantalla para é eh? de cara para parte do Lugo non para a parte da Coruña sí, hai diferentes tabuadas pero o Concello só hai un despois hai outros sitios que deciden copiar este nome tan bonito para porlleo aldeas porque son cero imaginativos pero non vou entrar a valorar eses no será... lugares a toponímia non será máis... que o Concello en realidad é unha aldea non é correto iso é ver, maravillo Cantos, cantos, miles de, cantos miles de vacas Tedes, eh? Eh? eh? O suficientes como para dar vacas pro habitante vacas Pero arzúa ninguén pues lle gaña sí. en vacas E eh, no. eh, así no. lle dan no. eh, porcos isto non é mentira É eh, o <ríe> segundo É o <ríe> É o segundo concello co máis cabezas de gando porcino de Galicia. Primeiro está Rodeiro con 72.000 e seguidamente se lleda con 69.000 porcos e porcas. Pero son datos actualizados do INE de porcos no, de hoxe. que sabe de memoria sí, porque é. é un orgullo, eh? Por certo, eu quería comentar volvendo ao tema da palabra da semana que con respecto á semana pasada averiguamos como se di eh, cómaros verdad, na zona de Melide. Raquel, que falaxe estía ahí con Xan e dixo que se di? Xan e eh, Manolo Monterroso dixeron que se decía comarón. Que é como di teu pai prácticamente, non? Meu pai eh. di comarós, porque claro, ele usaba variante dialectal claro. da súa casa. <risa> <risa> Pero Xan e mais, eh, Manolo dixeron que era comarón. Pois nada, comarón, comarón, xa dixamos que había moitas formas de dicilo, igual que palresía, que no dicionario dinos que é pelresía, pero a miña avó tamén di palresía, e todas as aquí presentes dicimos tamén palresía, que tamén é perfectamente válida. E agora a sección que todos e todas, cativos e maiores, estaba agardando con fervor. O chiste coa palabra da semana, ajarradevos que ibai. Como a palabra perlesía pertence ao campo semántico de enfermidade, ocorreuseme que en vez de facer un chiste podía facer dous. Toma. Posto que a mellor maneira de suportar a falta de saúde é o bo humor en grandes doses. Prometed, eh, prometo ser breve. Eh? Empezo coa variante dialectal palresía, co sinónimo de parálise ou volta. Sabedes como se chamarían nos hospitais as palresías se cada vez que lle dera unha alguén se cobraran? Pois serían paipalresías. Ai, mi marido. E, aí va. e agora o segundo. Por último, e non por iso menos importante, xa con perlesía, sabedes o que é a cantante australiana xia cun colar de perlas? Pois iso, unha perlesía. A sección chiste vai acabar sendo unha sección de por si sí, sí mesma, por si sí sóa, porque ademais agora Gonzalo xa trae o chiste escrito, xa é un, sí. un paso máis, non? A, eh, a letra 26, pero... Sí, que falla má vista xa, é, é aprendizia eh. 230. Quem tamén trai a súa sección perfectamente escrita é aquí a compañeira Emma e moi xa a sección ciencia. É a sección 100 de Ciencia deste Comaros Verdes. Desta vez vai da manda a celebración do Mes da Ciencia en Galego nas bibliotecas. Eva, e máis o resto de integrantes do Equipo da Biblio, teñemos seu taboleiro unha breve biografía do científico do que oximos falar. Domingo Fontán, un ilustrado galego que logo de percorrer e estudar detalladamente o noso territorio durante 17 anos, publicou a Carta Xeométrica de Galicia que data do século XIX. Este documento do que, por certo, o Museo da Terra de Melide conta cun exemplar orixinal grazas a unha doazón, foi o primeiro mapa realizado en España mediante métodos científicos e de medición topográfica e matemática. Nel aparecen refletidas as 4.000 graixas de Galicia en aquel momento, así como todos os accidentes xeográficos destacados, cun nivel que só so puido ser superado cos mapas elaborados por satélite. De feito, comareiros e comareiras, se vos achegades ata ali poderedes identificar a Serra do Careón, a Mamoa del Osoiro ou a Ponte de Trasmundi. E despois de todas as bromas pesadísimas que tiven que aguantar dos meus compañeiros, agora imos viaxar deste xeógrafo enterrado no Panteón de Galegos Ilustres ata unha das científicas galegas máis recoñecidas dos últimos tempos, que como non, é taboadesa. Venga. Mira Tarsi Carballas é unha edafóloga taboadesa distinguida como unha das 20 mulleres máis relevantes no eito científico segundo a revista de Ciencia Esta científica, pioneira no estudo das xenes e clasificación e cartografía dos solos da zona temperada e úmida de España ten máis de 200 publicacións científicas e unha ducia de libros publicados Unha cousa con ese nome podía ser de Taboada ou de Wisconsin <risas> É María Tarci. Nome, sí. Maria Tarci. Tarci, Maria Tarci. Tarci. Yes. Por certo, é da folóloga, igual temos que puntualizar. Sí. Unha un edafóloga é unha científica que se estuda, que se dedica a estudar os solos. E, e da solo, a raga, A raga non a teño aquí, pero o estudo <risas> dos solos é punto. Xácho digo eu. E vos, comareiros e comareiras, tedes algunha alumna ou alumno con vocación científica que destaque nas vosas aulas? Non necesariamente da folga, eh? vale, me calquera outro tipo de enxeñería ou así, como, por exemplo, comer a tapa dun típex. Ai, deses no? moitos. comía moi dos bolis. Non, eu veixo moita enxeñería en baleirar en bolis BIC eh, e usálos para soprar e eh, lanzar boliñas de papel metidas na boca... Que vou facer vacío, facer botellas de auga e lanzalo ás lámparas. Bastante teñen os pobres con non quedar dormidos cando <risas> lle estou explicando present perfect, así que non, lle vos, non sí, lles no vou que pedir máis, eh. Fonse que antes a xente facía moita enxeñería de chuletas para copiar e agora simplificouse todo moito con isto de sacar o teléfono e mirar Perdeuse o romanticismo das cousas, non sí, o Laya sí, sí. sí. eu... Perdeuse como había, bueno É eh, vergonza no, no me... tamén Non me oíes <risa> Xa non había eh, Cando estudiaba eu, vale o, o, Se ve que era unha persoa que se dedicaba a facer chuletas De Taguada, en... non? <risa> Evidentemente Concello de Taguada, provincia de Lugo no me ouí, Non no me oíes non, me o perdón Como se chamaba o teu CPI? CPI Taguada Santo Medo Carballo Ah, perdón do eh... Concello de <laughs> Tabuada que encontaba, contaba eh? oh. Bueno, a cuestión que se ve que era unha persoa que se dedicaba a facer chuletas en distintos distintas materias, chuletas entón chuletas de papel, eh? Eh, vamos a facer ah, aclaración, van a ser As chuletas do domingo pa churrasco. Eso, as de carne son outra cousa. <risa> Moi ben. El sempre barrendo para cá. A ver, veña, deixámosle <risa> falar, <venía. risa> A cuestión, pois pues mira, precisamente foi para a vosa materia, se ve que a facían máis e puxo un grande para non confundirse, subrayado en amarelo. Chuletas de inglés. Pues aquí aspernes, é claro, pois pues pillarono, pero bueno, pelo menos non tinhas a de castellano ou de matemáticas. Ah, tinhas a no identificadas, claro. como cando cana de pues... porco, e aí posa o nome por fora, ¿no? falado himen. de, de cana. E non? E eh, mirar outra que berranos, pero sempre met a cunyela, tamén. xa coa música desta semana. Estes días estamos a nos corredores do noso Insti, un grupo con case 30 anos de historia. Trátase de Kel Toi, un grupo de street punk bigués, que ademais son moi do Celta, creado no ano 1995. A ver, quen quere dicir algo aquí? Uh, ah, no. Espera, que me está dando un arcada, perdón, non, non, non era no Creo ah, que no a a parte do Celta. Non <coughs> sei pacando... A ver, no que soy... se eres do D porque llequeres. Pues non é que estén moito mellor os, os do eu. Celta, están en primeira división, pero como están... si sí. Sabíeu que nomear o fútbol sempre é sí, peligroso. Importante participar, Podes vale? estar en primeira <risas> división, pero se estar se si estás como están eles bueno, en fin. Deixémolo no, aí. mellor segunda vez. Deixémolo ¿eh? o furbo. Gonzalo único Unicelta, o porco. <risas> Ben, pois este grupo Vigues creouse no ano 1995 e a forza da súa música non pasa nunca desapercibida e as súas letras teñen un carácter moi combativo dende o antifascismo que tanto fai falta día ata o galeguismo. Que el TOI estreouse nun concerto celebrado nas Letras Galegas no ano 1996, estiveron en activo ata o 2005, cando pausaron a súa actividade. No 2010, a banda volveuse xuntar e seguiron en activo ata hoxendía. Así pois, seguen percorrendo os escenarios galegos e tamén van máis aladas nosas fronteiras. De feito, neste mes de novembro, veñen de tocar nin máis nin menos que en Barcelona. Así, coa música de Keltboy temos que ir rematando, que xa levamos aquí un bo anaco. Valla jardín, última frase, eh? Porque van máis aladas as nosas fronteiras sí. veñen de tocar en Barcelona sin <laughs> <Sí, sí, laughs> contalo metichelo de dona llaga eh miña <laughs> que eu dixo nas claro. fronteiras galegas fronteiras culturais que eres unha visionaria estar vendo <laughs> como van quedar as fronteiras daqui a 10 anos non quero aquí eh, meterme en cuestións de amnistías nin de concesións claro. eu ver, non... é o tema do día si sí, a verdade Normal. que si sí. pero non sei se o alumnado está moi o tanto inda que debería uh -huh. eu dixen que van máis aladas as nosas fronteiras claro das fronteiras galegas que galicia ten unha fronteira cultural a lingüística ve marcada, iso é innegable correcto. É correcto Pois así, xa rematamos o programa de hoxe, a ver, que, que queredes dicir para rematar? eu un consello que di a semana pasada pero de bichismo censurar, que non apareceu Laya. como a antes seguramente é, que é, que para a rapazada, claro que o pasedes ben é que non vos manquedes ala, xao Poís mira, tipo onde, rematamos cunha canción de apoio ao Gonzalo bailando. A... Non que é verdade, estes. Cor os de deportivistas nunca, nunca nos tratamos como Nunca digas carras. esta auga non beberei. Non está a altura da que fixe no, tan gana. Ao revés, a de Celta non está a altura desta. Pero bueno, está ah. chula tamén, eh. non me fagades falar. Que non que estamos acabando. Pero cantas copas, cantas Digo, copas bella, ten bella, o Celta. E cantas ten o Celta. Escrevedes Eu de que cheixo é meu bono censurar porque xa é un monotema e aquí non o queremos. Exactamente ao Xtiña, avemnos na no ramosida, dámonos pelcha Adeus!